Assalamualaikum. Bagaimana hukum azan wanita? Dan apakah disyorkan azan bagi wanita? Ini akan kita sebutkan nanti, insya Allah Pembahasan tentang azan bagi wanita, apakah disyorkan atau tidak? Azan bagi kaum wanita, insya Allah Pembahasan yang akan kita sebutkan nanti, insya Allah. Azan bagi wanita dimaksud tentunya adalah azan ketika jamaah wanita anda merjakan salat jamaah wanita anda merjakan salat apakah pada jamaah ini anda sederhakan azan atau tidak bagi kalangan ahli ilm yang bertanggungan kawuman hadis yang ada tentang disayakannya azan dan disayakannya azan mereka berpendapat bahawa kawuman ini juga berdekat bagi kalangan wanita bishat bahawa jamaah tersebut adalah jamaah wanita jamaah tersebut jamaah wanita dan kedua wanita, wanita yang mengumandangkan adhan tidaklah sampai mengeraskan suaranya hingga terdengar ya, uang uh, kalangan laki-laki atau terdengar sampai kalangan laki apabila dikhawatirkan fitnah dan dikhawatirkan fitnah tidak mengapa dia mengeraskan suara hingga dengar uang laki-laki tetapi tidak sampai terdengar dengan jelas ya, dia mengucapkan Allah Akbar, Allah Akbar Allahakbar Allahakbar Allah. seperti itu dan tidak dengan suara yang sangat keras. Jadi Allah Taala misal pendapat ini yang sah. Adan bagi wanita juga majlis syariatkan dan hukum masyarakat Adan bagi kawanita dia mengikuti hukum masyarakat Adan bagi lelaki. Abil Adan bagi kalangan lelaki dalam sila bagi kalangan ulama apa kadai sunnah fardu kifayah terkadai farduain maka daripada -da, pada wanita sila berlaku hal, -hal yang sama. Bahkan para wanita dia lebih ringan. Jadi dia lebih lebih diringankan. Maksudnya bahkan wanita lebih mungkin kalau meninggalkan adan ya ketimbang kaum laki-laki. Kalau kita beranggapan bahawa adan itu sun, sunnah kifayah.